Розділ другий. Летюча зірка. Потому настала ніч першої летючої зірки. Її помітили в досвіта, коли вона над Вінчестером летіла на схід, креслячи високо в небі вогненну лінію. Сотні людей, дивлячись на неї, вважали, що то звичайна собі летюча зірка. За Елбіна. Вона залишала по собі зеленаву смугу, що світилася кілька секунд. Денінг, наш великий спеціаліст по метеоритах, запевняв, що її було видно вже з висоти 90 або 100 миль. Йому здалося, що вона впала на землю десь за сотню миль від нього. На цей час я був удома і писав у своїм кабінеті. Але я нічого не помітив. Дарма, що моє французьке вікно виходило на «Отершоу», і штору його було піднято, бо я любив тоді дивитися на нічне небо. Одначе цей метеорит, найнезвичайніший за всі, які будь-коли падали із світових просторів на землю, упав саме тоді, коли я сидів у кабінеті, і якби я тільки услушно мить глянув на небо, то міг би його помітити. Дехто з тих, які бачили його лід, запевняли, що він рухався зі свистом, але сам я не чув цього. Чимало жителів Беркшера, Серею та Мітлсексте, Циліндр був штучний, порожнистий, з покришкою. Це хтось із середини відкручує покришку. Боже світе. вигукнув Оджелві. Тож там усередині людина. Там люди. Вони ледве не спеклися. Вони хочуть вилізти звідтіль. Умить він пов'язав цей циліндр із спалахом на Марсі. Думка про те, що в циліндрі закрито живих істот, так його налякала, що він навіть забув про жароту і підійшов зовсім у притул, щоб допомогти відкручувати покришку. На щастя, гаряче повітря, що ним пошів циліндр, вчасно зупинило його, і він не торкнувся руками до розжареного металу. Хвилинку він постояв, не знаючи, що робити, а потім видряпався з ями і щодуху кинувся до Вокінга. Було тоді десь близько шостої години. Дорогою отжив зустрів якогось візника і хотів розповісти йому, що трапилося. Та розповідав, він так недоладно, і вигляд мав такий дикий, капелюха він загубив у ямі, що той чолов'яга мовчки поїхав собі далі. Так само, плутаючи слова, звернувся він і до служника, що відмикав з двері шинку біля Горсельського мосту. Той подумав, що це втік якийсь божевільний і хотів затягти його до шинку. Це дещо охолодило астронома. І він, угледівши Гендерсона, лондонського журналіста, який саме порпався у своєму садку, гукнув до нього через паркан, силкуючись говорити зрозуміліше. «Гендерсоне», – почав він, – «Чи бачили ви минулої ночі летючу зірку?» «А що таке?» – запитав Гендерсон. «Вона на Горсельському вигоні». Господи боже, вигукнув журналіст, упав метеорит? Оце так подія. Але то щось більше, ніж метеорит. То циліндр, штучний циліндр. Там усередині щось є. Гендерсон випростався, тримаючи в руці лопату. Як ви сказали? Перепитав він, бо трохи не дочував. Тоді Оджелві розповів усе, що бачив. Хвилину Гендерсон роздумував потім кинув лопату, взяв піджака і вийшов на шлях. Вони обидва кинулися мерщий на вигін. Циліндр лежав на тому ж місці, але звуки стихли, і між покришкою та корпусом циліндра з'явилася блискуча смужка. Повітря зі свистом чи то проходило всередину, чи, може, виривалося назовні. Вони прислухалися, постукали палицею по нагару. Але, не ніякої відповіді, подумали, що людина чи кілька людей, закритих усередині, знепритомніли або й померли. Звісно, самі вони не могли нічого зарадити. Гукнувши прибульцям кілька підбадьорливих слів, вони майнули до міста по допомогу страшенно збуджені, розхристані й обсипані піском, вони бігли по маленькій вулиці, залиті яскравим сонцем саме у тій порі коли крамарі відчиняли віконниці, а прості городяни відчиняли у спальнях вікна. Гендерсон кинувся на залізничну станцію, щоб якнайшвидше передати телеграфом новини до Лондона. Газетні статті вже підготували населення до цих незвичайних новин. Близько восьмої години юрби хлопчаків та всякого люду вже мчали до вигону, бажаючи подивитися на мертвих марсіян. Так починали розгортатися події. Уперше я почув про це від хлопця-газетяра без чверті дев'ять, коли вийшов купити Daily Chronicle. Звісна річ, я був надзвичайно вражений і, не гаючи марно часу, пішов через Отершовський міст до піщаного кар'єру.